Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah në falanderojme dhe dhëtëm pritindim dhe fali kërkojme labdata dhe bekime të Allah qofshmi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familet i shokët dhe të gjitha dhe qendikin këtër u kdyrën din e fundë të kësaj bota të ndhërlozën të këmë në kaluar këmi foljër për një vendim që mori pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lidhje me njërit prej fisëve të rëndësishme që banonin në Medinë, fisin Banu Nadir, i cili e prishin marrëveshën, madje edhe rrezikoi sigurinë e përgjithshme të banorëve të Medinës, në veçanti sigurinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kemi thënë se Uh, gjdove prim që ndodhë dhe branda Medines Kishtë ndikim edhe pasajnë raportet Që fisës e tjera I përca këtën me pegamirin Sallallahu aleyhi sallam Të nërëzër Gatit e gjithë Arabët asë i kohë e fisës Eshin të vindur Se Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam është nërguar e Allahot Mirë po Mështë Shumërica për të ty në kalkulonin mbi bazat të tjera, jo mbi bazat e fakte të argumenteve, por kalkulonin mbi bazat të intereset e caktuara që të mërën në bendimin e duhur për balë pegamberit Alehi Sera Tosera. Andaj kur ati shkërin pundë mirë, ata nuk hezitani që t'i bashkohen. Mirë, po kur ndatë ndë një lëkundja, ata i druheshin përshën pozicionit e tynë dhe mërdin qëndërim gjithashtut të kondër me pejgamerin sallallahu aleyhu sallam. Jo të gjithë, për kështë e shumë nga ata që kështu përsa këtanin punët me pejgamerin sallallahu aleyhu sallam. Një fis i qua tërbenu mustalik ishtë nga fisit e arabëve, edhe përse sa më kujtojt e kemë përmandu se ishtë nga fisit e hebranve ka qenë nga bëmë, se fisit e hebranin, janë tri tjera që kemë të sek fisit bënu Kureja dhe fisit bënu Kajnuqa këtu e në tri fisit e Hebrajnëve të Medine të fisi bënu Mustalik është një prej fisit e të Arabë për fis dhe mëhon padushim i madh dhe fis me ndikim në mesin e Arabë këj fis dhe mëthon kështë një pozicion shumë të rëndësishëm dhe mëthon ishte i pozionua në rrugën kryesore për në meke mes Medinës edhe mekes Udhej që këtë fisi ishte një njëri qëtër El Harith ibn Abi Dirar Harith e kështë të amin Harith ibn Abi Dirar Kështë e kështë amin I pari i këti, i këtë fisi Dhe pjestarë të këtë fisi Kanë marë pjesë në beten e uvudit Në onë në korejshme Në onë ishin të armicuar me pegamberin Sallallahu alai sallam dhe aktivitetit të një armitsorë këndër pegamberit, sa ose nuk këndanë me kaxë, nuk këmjaftuar me pjesmarën me mjë uhud, mirë po ata vazhduan me aktivitetit armitsorë këndër Muhammedit, sallallahu alesallam. Dhe nga aktivitetit të tjur armitsorë ishte sa ata, nuk e pas prasuj se ishim, në mon, në bikqyrës të një arterje të rëndësishme të dëpërtimit në meke, dhe gjithashtu të në Medina, ata vazhdimisht kërkonin bashkullim të vazhdueshëm me Quresht kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në anë të atë çdo përpjekje pejgamberit alaihi sllatu sallam për depërtim në Mekë, praish të penguhej nga këta njerëz. Te Krasqsoj, domon pejgamberi ikën largës ata edhe praktikisht po organizohen me nëseun Medinën. Dhe çdo kush i shkoqi të mjaftushmi që pejgamberi sallallahu t'ndër merr masa ndaj këtij fisit. On, nga ta erdhë sulmi, nga ta erdhë provokimi, nga ta erdhë euh, organizimi për ta sulmu medinën dhe gjitha këtu për dushim bënen që mështë të që den indiferend dhe të tjune pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Mirë po, Mohamendi sallallahu aleyhi sallam të ndërru dhe dhe dhe këtu e në më dërëtet aspektet të rëndësishme që flasë më nga jetë a ti sikur të kemi fol për shembull sa ka dashur pejgamberi me momendën e veprimit i ka dhënë masë të duhur apo azë ke pa gjë nuk ka marr masë andaj bie që kjo është çështja e pakontestueshme tek pejgamberi se sa ndërmarrja e masave të duhura. Edhe këtë radhë kur ndërmarrtin ndërime të saktuara për shemb për bondingi fizi nuk e bën të mbi bazën e hamendjes, mbi bazën e thashethemeve. Edhe pse këto fakte mjaftueshme prapse prap i shkon te verifikimi deri në fund. Në ai pat argumentet mjaftueshme që ky fis mori pjesë në Ohd. Dhe kjo është mjaftueshme. Por aktiviteti armiqësor të këtij fisi kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Plus asoj kishte gjithashtu fakte se këta njerëz, domthon, po organizon po edhe teatra, nuk kanë përveçyrë kimin, di ai kurrin fisi bënum mosrik, di ai. Dhe pozizioni i tyre ishte problematike, duhet më mundën e masë kët problemet të kalu. Prapse prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dini pe ashabut e tij Çikësën e raporte me fytyrën e ibn e Musalik e dërgoj që të më marr më që dërmat lajmë për tyën. A është e vërtetë se këta po organizojnë? A është e vërtetë po se këta me vërtetë ende po vazhdojnë me aktivitete armëtore kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashur kim sahabi tek ata, po ata nuk dinin se ky ishte musliman. Prandaj ai mori sa veprime të caktuara dhe buri lajme. Dhe kur jasodi lajmet pejgamberit alaihi surat usam se me vërtetë këtu që në puna këta po organizojnë ta ishin, në mëhon, ata të cilët po bashkoni me kura ishtë për një ofanziv të radhës kundër përgamerit Alehi Sadatu samë e atër e përgamerit samë, mas të i verifikimi i muri mas të duhra dhe nga të masa ishte organizoj një ushtri në mëhon dhe unis drejt të tynë ata krasë pozicionit strategikë që keshën në mesmekës në Medinës ata ishtë në pranë një pusi të rëndësishëm në atku polo sa do më thonë uh, çdimi për ujet është shumë strategjik. Dhe ataj ishin për një pusë e el quajtur Elburaysia, kështu quhet Fiz, ajo vani, andaj quhet edhe betejë e Muraysiot, nga herë ose betejë e Fisit bëni mos tani kapten. Do zhvullohet betejë ku pa ndonjë mund të mat pejgamberin sa sa një pushtë këtu. On thuhet se vëshnjëri për ensarë vë vrorë dhe gabimisht është vrarë në më thonë, ju nga anafisit bërë në Musalik, por një prej bashkotarët ti, gabimisht e kamarë, duke menduar së pjesë e armikët. Për dy shë nuk pat viktima, pejgamberi së osërëm, asë një prej shokët e ti. Dërsa ta pësuan, punë bjetë madhe dhe aftonë. Dhe prej punë bjetë madhe që pësuan, ishte se, në më thonë, në bimë një qinë luftarët e tyre, u zunë rëbë. Dhe në nëmali, beteja njëri, so njëri, për shambull, kër e shikojnë që edhe beteja, dohom, epse ka bër kët, por kjo betejë është kjo luftë është. On Beqamerson shikoni, e, nuk mori mënyrë hapa ndetyna. Verifikoj kët, ata bënën kët, e bënën kët. Çfarë do bën taj? Sikur se ti më thik. Andaj Beqamerson detyroi që të marrë masën e njerëzve që organizonin veprimet dhe fushatat armësorë kundër tij. Dhe ajo u jep të afat për dorzim, u jep të afat për Tubo Musliman. A ta rrezonin? Dhe çfarë bën ti atë? E kur bjetë të përleshtat e lufta, atërpastaj nuk mos t'i me zhidhë, sa njës kanë më vrasë që ka komendohet. Po, gjithë mund, egzistan ajo, që ka të bëjmë e kodin moral në luft, që mos dritën përfajshmet, gratë, fmite, mos shkatrullet kjoj, gjithë aktu e në regullë, mirë po, me zënëra më garë mikë është piesë për bërësë e luftës. Gëse të ke fundet, qëfar kuptimi ka për luftojmë, Edhe tash marr vot, hashku tash i forcou prap, e tash ko prap, vozde tani tani o pet na luftojm kjo, po duhem nuk e bën kataskush. Pata ndodhi kso rol që u zon rob mbi 100 ata. Pe dyra po. Ajë ju interesantë kur bëte ai tanë dorozorse, vajza Harith Ibnu Bidrab, e kishte më gjuëria po. Gjuëria bint Harith Ibnu Abi Durar. Gjuëria është emri i një hor, padysh që do ta sherojmë pastaj si u bë kjo e dhe një hor. Dhe ndodhi një lloj, padysh një lloj e kaosim që betej nga ana e fisit bënë mostalik uzun rab dëmon gjithta njerëz, pastaj shpërtallua fisit dhe ndodhi një problem i caktuar që e detyroi juherin të vinte tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që të kërkonte një ndihmë për ti, për një punë caktuar dhe kur gjويرia kërkoi ndihmë nga pejgamberi saullam, pejgamberi sa më dën të psea për bën kët. Aje kishte hådhrën e saj, aje kishte problemin e saj. Dhe pejgamberi sa më tha, atë hapni propozim më të mirë se kuçi po kërkon ti. Në ti po kërkon një ndihmë më, kërkon një ndihmë materiale për të ë për të bler lirinë e saj dhe dhe për të bler gjithashtu domthon ë për të shvëtuar nga situata që kështë e ranë të. Për nga mërë son, i tha, a, dëshërën me të përpësuar di qëka matë misë kjo? Ja? Qëka është, ja? Shkej fërën me të të në nëzër, kjo gru është vojzë e kryetorit, apëton. Dëhon, është pjesëmorë se, pa du shimë, nga ofrës e nga lërgë, është pjesëmorë se në, në këtë beti, apëton. Dhe nuk povejmë para betiës, pas betiës, nuk kurvesh armësiia kari kurmë saj prapse prap e dini se me sku të kuj njëra pa të kujtu më të bëna fjalë kanë kët perceptim kërmë rëndsi në sik sa ka arrit pejgamberi sallallahu alajkum do të më e kriju një përshtytje të mirë edhe të armëshit të tij që na luftuim ama prap kuremi kuremi në anzor kurimi kaq na pët vim të të afër as apo edhe çfarë kuptimi ka marr xhuria tek pejgamberi sallallahu alajkum më posika më dikun Po sepse po jam situatu ato aktuar ato çot mirë po ju në hartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po për, ai hartë. Pejgamberi soni propozoi martesë juajërisë. Lamu martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash dikush sonë kupton që çështja desodiaj të shikoj nga këndet e caktuara, domon për ta njollos figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po sikur se kimicik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthon Gjitha këto ë uh, uh, veprimet që i bënte veçanërisht në aspektin e martesave, të gjitha ishin me synim strategjik. Asnjëra nuk ishte me qëllim afsharak asnjëherë. Dhe çdo rast kur u martu Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, von pastaj u dëshmua strategjia e Peygamberit në këtë martesë. Gjithëndëshmu, asnjë skomon e këtu, për shembull Xhema, një grup që martoi Peygamberin dhe masësoj nuk pat asnjë përfitim për kolektivitetin, që atë për vitim e patë veç pejgamberi, sa salem, më për. Pra, në filoni, u martu, e qëka ja po më në harën, në një odyshka, u martu, njëri u rrëhatu u vetë, po, në kështu martu, rrëhatu e njëri për vetë në ti, më një po, ma gjej një gru që e morë pejgamberi sënëve me thonë që, u rrëhatu u vetë, së ka kësë, së në gjej, të gjej, thë ishin, për të r Dhe pejgamberin, sotëm, kërë më artojë i gjojrien, u praplajme se u miqasu pejgamberin me fisin benë në mësallikë. E kur u miqasu pejgamberin me fisin benë në mësallikë, tëlluan asab me thonë, e qysh me qëtë ti, a rap të na, atën i qimburra, jazë banë kështu, a rap të tonë, dhe vendosën kejt me i lirua, kejt i liru unë. Në shikon njëve premë, pejgamberin sotëm e bëri hishtë, vëzit më po dërgoj sinale të qartëse çfarë kishte ai dëshirë jo më i mojt raba. Me shon jam. Me vono ky thashë edhe për lehtë. Pasi që i shuan që i bëri shumë përshtypje babës së vajzës. Harid ibn Bidrar. I thënë ertek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem më e fjalë neru para përkë veprë. Voi tha pejgamberi sa pse nuk buresh musliman. Së jakë mos bëteza luf të kam pas. Pse nuk buresh musliman? Normalisht ti je ke përsta komor, pejmo ti po të bën këtë punë auto. Dallë kur apo këtë gest te gamerson ta vajza ti u bó grye pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po mbi gjithë ky gest me duhet të ishte shumë human, shumë njerëzor që ulëruan gjithë dhe pozicionohet nuk azja, dhe ata gamersan, dhe po duhet asgjë, apo sa ta i kishë shkaktuar probleme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dallë kur apo këtë sile te gamerson o bo musliman. Dhe pas ti Dhe në atë kohë, normalisht, kretari fisik është ndikën të matë dhe kejtë fisit. Mas të gjestit të matë përkën mërësëm, i tërë fisit u bo në mëslimat. Kejtë që ka me të gjallë u bo në mëslimat, dhe. Të ashti kërë e krasën këtë dhe primë, a kështë dhe më thonë pretendime personale përkën mërësëm, apo për të martu me gjyverijen, apo kështë dhe qka për të iksaj çarr kopan, bëna pak minuta, pak kohë të caktuar apo do do pak pak momente kaluan dhe sikon nga armicisia kaluan edhe në në miqësi, po tër fisëu pomos dhe më atë. Prandaj thuhet për Gjuhuriën, nuk dihet, a të kuptojmë, të rrallë historinë sikurse Gjuhuria, apo që veprimi i saj i ka dobi publikojë më shumë se veprimi Gjuhuriës apo. Dhe ka pas njerë që kanë marrë reprimë e ju kanë bët dëbi poble të vetë. Mi pa të dirin, dirin këtë masë, sa i ka bët dëbi gjuheria poble të vetë është problem me gjetë të fërën. E ngruja meqme, e ngruja urtë dhe ditë, e nuk ka mund të me refuzuhë këtë oferteve, të më ke luftu fisin të temë, mi pa dhe eshte e meqme dhe edhe, të më honë e prëni këtë oferte. E pasaj të nërodë gjuheria nuk ishte më grua e thjesht të fërën shiko nga një nga një e e e e rrëbruar nga një pjesar një fis i të shpërtalluar tashmë u b grua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe fakti që u b grua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka një aludim interesant u b nana besem tuara do të thotë ata që, që dei dje po merr kan mar pjesë në, pjes në luftë kundër soi tash bën realisht Ajo bëhet në natyrë, në në në bësimë, se të gjitha gratë të pejgamberësëm janë në natë e bësimëtarët. Krasoj gjoria të nërëzër është e njërë edhe me transmitimit adithëve, do një ishte grua aktive, i boni dobi të natë ndryshemi boni komplet e ndroj fisën e saj, i ndryshemi raportet, hapi rrugë për meke, nga se fisën e saj u largua, ta është u mjëtsua me pejgamberën e sallësallëm, në kishte mo përnem për meke, gjitha k Ekto ko dobin që iriu kanë e bënë punë të mirë, edhe tash më duhet me çaj. Gjëria është vetë këtë punë që ka bërë kamionësori me çaj. Punë e modhe për ta, po. Do vet faktë që kanë diku që fisi i saj, qoftë musliman, edhe në Ushu Armicesia dhe me dhe dhe me Ushmang ndonjë konflikt një të armën, është bajek i praktikë mjaft. E paësu njoftuam me çaj. Gjëria ka transmetuar hadithe shumë të rëndësishme që do bon vijnë ka pejgamberi Sallallahu alajhi. Hadithe që kanë bënë me zeqat ha diçë kanë bëjnë me xherim apo biznis moja madje hadithi i një ore dhikret është i Xuhurijes radhiyallahu ta'ala ana e cila një ditë pas sabahut kanë ajt kohë të gjatë me urr vend duke bër dhikrë dhe pejgamberi sa tha me pali sahabën dhe donin punën e tij kur u kthye pas dy orë e gjej Xuhurien njëtin vend duke bër dhikrë i tha pejgamberi sallallahu alajkum a prapë këtu ku të kam lënë nuk e lëvist apo ya ja, rasulullah këtu kam jo këto kanë bënt nuk kam Luiz. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam unë nikam thënë di Sofian që kanë tekaluat çka thonë deri më tani. Unë do të gjej kër shumë, por unë kam dë fjalë që ta kum kalu. Dhe këtu jam e kuptuar që pejgamberi shiko çfarë raporti çfarë niveli transporti që me me, me gruanin e tij. Ma shiko kët kët loy bashkëpunimin punë mira në hajër. Sikurse edhe ka shumë hadithe që ne ka pranë pejgamberi duhet të bashkëpunoj bashortë në punë mira, qoft namazin e natës apo nëse qehet burr dhe e zgjon gruaja ti ose gruaja zgjon burrin ti ka shtulimet moja. Atë këjo është realisht ë kuptimi i drejtë i jetës bashkëtorë, bashkëpunimin punë të harrit në punë të mira, e kështu me radhën. E tha, çfarë tha ja Resulullah? Thei kupon katër fjalë në këto katër ta kanu ti ëmën. Pegau se nuk dësh nuk larga se më nën çmuk çka ka bëraja, po ka llogëm të rëguça. Asoj është për mosat e gjithë neve se nuk shikuo gjithmonë këtë sasi apo, nuk është çështja e parë, edhe nuk është e para që ne shikojmë sasi, sa ka bój. Jo, ja, jo ja, po. E para që duhet gjithmonë me shikuar është në çtimeteti. A ka bóz, a e ka bóu pegamerson? Apo. Po pa kosh kjo. E po çfarë pa kosh shumë më nisësh shumë më tepër. Qëse science është sa ka bóu pegamerson ti kjo, çto u bën e qetë? Në të çka bóu autom? Ja, Andaj edhe, domethënë, ë Pejgamberi i amseto katafial subhanallahi hamdi aadada khalqihi w ridha nafsihi w zinata arshi w midad kalimati ktu fial don i tha xhuria dhe pejgamberi tha un ku me thon bashum se se te javsat bejato te drozoq e e prasoja se mund te nxjerrim ka kras si permbylle te ksoj esh don bereçeti i pasime te pejgamberit sallallahu alejhi wasalam shika don don uh, Gjëve premtë dre mori Peygamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndoshta në shikim të parë, ndoshta në, në shikim të parë mund të jetë i pa kuptueshëm. Madje mund të tëp parë si e tutshum, kuptim njerëzot, pse ndodhi kjo? Mirë po, asabot nuk e kishin kët problem. A e kuptojnë apo se kuptojnë? Ata këtë krizë që kanë kaluar, që fatkeq shumë muslimanë kanë kët krizë. Ata këtë, A ta këtë e kanë kaluar, ata s'kishin krizës para. A kau piga me zonë? Kohën ta veta. Nuk shkoj me njerëzo Allah. Që është për marrë ngrumtë është na keq çit problem, pastaj kena këta njerëz këto rabien që na kanë luftu. Absolutisht, me shumë lehtësi, me shumë komoditet, me shumë gatishmëri i besonin veprimet e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe kjo atë në, është një pikë shumë e rëndësishme që kemi përmendur më zarras. Mirë besimi, mesteja, edhe mes durimit të informator që i marr është vendimtar për përfitimin nga këto mësimë. Pejgamberi së asë njëmishtë e burimi i mësimit. Ajo është ajë burimi i dukatës, ajo është ajë. Po, pe ti e mërën e dukatën, pe ti i mërën i mësimit. Bi qëfar baza ta e mërën i mësimit? Bi bazën e mirëbesimit. E din ajo, ajo e pejgamber, ajo është i urtë, ajo është i meqëm. I, dhe këmë mirëbesim, i bënde që ka matë me më më më mësimit e ti. Dhe me ubinë se jemësime dëbeshme dhe me e japa harin këtë jemësime, apëton ma nuk ka pejgamber, u dekë Muhammedi sallallahu sallam, anë nëmkupton kjo tashë se edhe ka vdekë mirëbesimit mos të me të më besu kërkut, ja apëton pejgamberi e sasun kalon unë e ma, kalon djetar djetarët janë të tërgjimtojtë e pejgamberve andaj urat e mirëbesimit normalisht, a një nështrimi absolut, i pakondezushum i takan pejgamberi të asam, kjo ka marrë Një një verë pak majolët, me gjithat i konsideru shumë i këtimi në vësimi, ka mbet. Dhe kur dietarët në mësojnë për diqka, ne duhet që në bimë dhe minatë. Përshka këse larkpamsia dietarëve të i kërën mundësinë tonë për me po. Përndaj e ta shohen, si kurse kaon Hasenë Brasio, Rehimu Allah. Dietarët e shohen fitmen, e shohen problemin, para se me ndodhë. Ndërsa njesht e rëndam të thjesht e shohen kur të ndodhë. Na i shumë problemet kërë e bëni vakija, e po dikusha ka pa ala pa po vakija. Nga njëri me që, ta qënë djetarë, sa të lashe, sa probleme ka ndohet dhe ende pëndohet, si pasuje kontestimit të sëllër këpamsija, si pasuje kontestimit të këti mirë besimin. E kërë përna ndohet shërri, po vëllë a ka nëthonë qështë. E po, kërë këna me më ledhë me ndë, kërë kërë në më binë, se gjikonë ndohet me nduë, pa na i shikarë, që një një thjesht, e nj një fisë komplet u bu moslimon. Kjo është harë i maj madhe i mundë shumë. Pas taj, vazhdoj me ato përfitime tira strategike. Një alatë më rëndësi i kurejshve, shkaj. Ba, kjo është shumë fitur e madhe. Një problem rrugë të me kësë u largua. E kështu më radhë. Një mundësi me madhe që fisën e të tjera të arabët të ashtë të bindën se pegamesove që dhëse, veç, poziruat edhe kjo në dobiti islamit sa përfitime me njëve për im nërpamër së të atëgë, bënd të vëvrimen në dobi të kolektivitetit të satë për të shimë, të i kalen dimezonit të individual, të i kalen përvetim në të javën, përveton të njerëzimin nga vëprimet e Muhammedit s.a.ll. Dhe kështu du të si, në kuptu sirem, kështu du të në tu bjërën e vëgjëmet anë i salëzon nga këj, nga këj kënë vështërëm, që me dërët japë, japë jap, kuptim dhe japë sërëm vëprimet e Muhammed Sallallahu alaihi wasallam për të kuptuar se si duhet më drejtor masa, si duhet më vepru, si më marr ndryrime e këtyre radh me bazën që më sinë më aftë. Ne patodyshim se kjo kjo kjo ngjarje ë ka prodhuar edhe disa ngjarje të rëndësishme, të rrezikshme për pejgamberin Sallallahu alaihi wasallam, po ato kanë pasur pastaj epilog shumë pozitiv, e që çka ndodhte në mosë betejë dhe çka u ndryshë me këtë betejë, do të plasim inshallah në takime të ardhme, ngasë në këtë betejë do zor mos të rrimë branke nga së kolidhje me vazhdimësin, pasaj, ka pas në on, pjesmarje masive të munafika vapëton. Në, në hodë munafika të jo ndohë, në bedrës nuk kanarë, për edhim nga të gjithë të betejat e dhërëmë të tanishme, këtë betej ka pas prani më të matë të munafika, thon. dhe kjo prani nuk ishte pozitive, shkaktoj probleme për e gamerit sëllën dhe të lashe, e beshënish pas, pas bëtejesat. E qka shkaktua dhe qëfar bënen, Dë sijet e t'ik alikët peganberis al-sëm dëtëklasëm, isha Allah në të kimetë ërshma. Allahu ijalli u e shqobir dhiru e dhe da kimë ërshma. Sallamu ala muhammadi wa ala aleyhhe sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu.